بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعض أززيز قدشتر هم نزا Eləcə də özümə Allahdan qoxmağa nəsəl edirəm. Allahdan diləyirəm ki, hamımızı ömrümüzün sonuna dəyir bu dində sabit qalmağa və bizə buyurduğu fərzləri və müstəhəbləri yerinə yetirməyi, ha belə haramlardan və məkruhlardan çəkinməyi, ələl xüsus da Allah üçün ən əziz olan əməlləri daim yerinə yetirməyi bizə mühvvəq Və bu əməllərin sayəsində bizi şərəfli və izzətli müminlərdən etsin. Adam İslamın 5 şərtini qəbul etməklə müsəlman ola bilər, ha bilə, imanın 6 şərtini qəbul etməklə mümin ola bilər. Lakin bu şərtləri qəbul etməsi, onun şərəf və izzət məqamına yetişməsinə kifayət etmir. Bəs Allah yanında şərəfli və izzətli mümin olmaq üçün nə etməliyik? Səhl İbn-i Səad radiyallahu anhudan edilən hədisdə xəbər verilir ki, bir gün Cəbrəl ə.s-səlam Peyqəmbər s.a.v-in yanına gəlib dedi. Ey Muhammed! Nə qədər yaşıysansa yaşa, axırda öləcəksən. Kimi sevirsənsə sev, axırda ondan ayrılacaqsan və nə əməl edirsən et, onun əvəzini alacaqsan. Bil ki, Möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə Allahdan başqasına möhtac olmamasındadır. Cabrali ə.s. Peyğəmbər s.a.v.ə gətirdiyi bu xəbər Allahın möminlərə göndərdiyi müjdədir. Əyəkətən də, gecə namazı qılan və Allahdan başqasına möhtac olmayan möminlər Allah yanında şərəfli insanlar sayılanlar. Allah Subhanahu va o şərəfli möminləri Quranda belə vəsf edir. Tetecfe cenubuhum anil madajeh yadun rabbuhum khaufan w tama w Onlar gecə namazını qılmaq üçün bəvərlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində Rəbbinə yalvarır. Və onlara verdiyimiz Ruzidən Allah yolunda xərc deyirlər. Diqqət edin, qardaşlar, bu ayədə ibadətlərin əsas iki növü ilə vurgulanır. Namaz qılmaq və sədəqə vermək. Namaz qılan və sədəqə verən şərəfli müəminləri cənnət bağları gözləyir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Salamı yayın, Azılara yemək verin və insanlar yatmış namaz qılın ki, cənnətə girəsiniz. Bu üç gözəl xisləti özündə cəm edən şərəfli müminlərin ən şərəflisi sayılan Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazı qılmaq xüsusunda İslam ümmətinə nümunədir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı heç vaxt, hətta səfərdə ikən belə, tərk etməyib. Canı ağrıdıqda onu oturulu halda qılar. Üzürlü səbəbdən dolayı onu qılmadıqda isə gündüz vaxtı onun qəzasını qılardı. Bu namaz İslam ümmətinə vacib buyurulmasa da vacibə yaxın aməllərdən sayılır. Elə buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, onun səhabələri, onların ardıcılları bu namazı daim qılardılar. Gəlin, bu namazı qılan insanlardan misallar çəkək. Təbii ki, başda hamımıza nümunə olan Peyğəmbərmiz s.a.v. misal çəkəcək. Rəvayət edilir ki, gecələrin birində Rasulullah s.a.v. balxıb dəstəmaz aldı və namaz qılmağa başladı. Namazda o qədər ağladı ki, saqqalı və sinəsi göz yaşlarına belədir. O qədər əyax durdu ki, ayaqları şişdi. Sonra oturdu və yenə o qədər ağladı ki, oturduğu yer də gözyaşın əmələndi. Sahabəsi onun bu halını görüb ona, Ya Rasulullah, niyə ağlayırsan? Axa Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayın, deyəndə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verdi. Şükr edən bir qul mı Diqqət edirsiniz mi, qardaşlar? Qədistən aydın başa düşülür ki, Allahın şükr edən bəndəsi olmaq üçün gecə namazını qılmaq müstəhəbdir. Demək, namazları xüsusilə də gecə namazını qorxa-qorxa qılmaq, namazda ağlamaq, çoxlu dua etmək şərəfli müəminlərə xas olan xislətlərdəndir. Rasulullah s.a.v. bu namazı qorxa-qorxa, ağlaya-ağlaya, aramla yerinə yetirərdi. Qoy, özünü mümin hesab edən kəs bir düşünsün, axrıncı dəfə nə vaxt gecə namazı qılıb? Və əgər qılıbsa, Allah qorxusundan dolayı gözlərindən yaş gəlibmi? Yoxsa o namazı necə gəldi qılıb? Məyər müminlər, Şərəfli olmaq istəmirlərmi? Allah yanında şərəfli olmaq üçün isə gecə namazı qılmaq lazımdır. Rəvayət edilir ki, Hüzeyf ibn-i Yəmən radiyallahu anh demişdir, Mən Rəsullahi s.a.v.in gecə namazının dörd rükətində Əl-Bəqərə, Ali Əl İmran, Ən-Nisa, Əl Əl-Maidə və Əl-Ənan surələrini oxuduğunu gördüm. Qardaşlar, 7 cüz yarım edir bu. Quranın dörd dəbiri. Zəmi 4 rükətdə bu qədər surə oxuyur Rasulullah s.a.v. Həmçinin rəvaid edilir ki, Ayşə r.a. demişdir, Peyğəmbər s.a.v. gecə namazına 11 rükət qılar və bu namazlarda qıldığı hər bir səcləni o qədər uzatardır ki, həmin vaxt ərzində Adam 50 aya oxuya bilərdi. Allah xatırına deyin, görək, hansı birimiz gecə namazına 11 rükət qılır və bu namazda Qurandan heç olmasa bir cüz oxuyur və heç olmasa 5 ayə oxunacaq qədər səzdədə Rəbbinə dua edir. Gəlin, özümüzü bir hesaba çəkək. Biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə oxşuyırıqmı? Allah bizi Peyğəmbərimi sallallahu aleyhi və sələmin namaz qıldığı kimi namaz qılmağı müvəffəq eləsən. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, gecə namazını tərk etməzdi və gecə namazını o qədər xuşu ilə qılardı ki, kənardan onu görən ondan ibrət alardı. Hətta ravayət edilir ki, gecələrin birində namaz qılarkən, bir quş gəlir kənarda, bir daşın üstünə qonur. Uzaqdan Ömərə diqqətlə baxır. Uzun uzaqdır. Baxır, baxır, baxır. Ahırda yəqin nedir ki, bu bütdür. Gəlir, onun üstünə qonur. Radiyallahu anh, görür necə xoşu ilə, sakit, təmkinlə, tərpənmədən bu namazı qılırdı ki, quş onun büt olduğunu, daş olduğunu zənn edir. Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anhum, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məscidində gecə namazı qalır. Sakit səslə, heç kəsin mərahat etmədən. Elə bu vaxt Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Abu Bakr və Ömərlə birlikdə kənardan ötüb keçirmiş. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhumu görəndə onun gecə namazını qıldığını, gözə əsəslə Quran oxuduğunu eşidəndə Sakit səslə deyir, İstə sənə istədiyim veriləcək. İbn-i Məsud radiyallahu nə istəyir? i̇bn Məsud radiyallahu nə istəyirsə, necə dua edirsə, onun o duasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təsdiqləyir. Onun o duasını Abu Bakr və Umar radiyallahu aleyhi eşidəndən sonra onlar da həmin duanı edir. Bu duanı sahabələr eşitdikdən sonra, sahabələrin hamısı həmin duanı edir və ondan sonra bu dua sünnə olaraq hədis kitablarına, dua fəslinə hək edirir. 15 əsrdir ki, müəminlər bu duanı edir. İbn Məsud radiyallahu anhə, həmin vaxt Allahdan nə istəyir? Dua edib deyir, Allahumma inni əsəlükə imanən lə yərtəddi. ونعيم لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنه الخلد اللهم senden iman tükenmeyen nimetler və peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte uca ebedi cennette bir yerde olmağı diləyirəm mən də hamızın adından Allaha yalvarıb deyirəm, Allahumma inna nəsəəlikə imanən lə yərtəd və nəyimən lə yənfəd və mürafəqətə nəbiyyəkə sallallahu aleyhi və səlləmə fə ələl cənnət-i xuld. Məlumdur ki, bütün gecəni oyaq qalmaq sünnəyə ziddir. Məhşur hədislərdən birində deyilir ki, sahabilərdən biri an deyilir ki, gecələri yatmayacaqam, ibadətlə məşğul olacaqam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona iradını bildirir. İradını bildirdikdən sonra deyir ki, mənim sünnəmi zid hərəkət edərsə məndən deyil. Mən gecənin bir hissəsini yatıram, bir hissəsini ibadət edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla demək istəyir ki, gecəni tam şəkildə uyaq qalıb cana zülm etmək olmaz. Lakin sahabələr olub ki, Onların evində bütün gecə gece namazı qılınıb. Necə? Abu Ufman ən nehdi rahimehullah rivayət edir ki, mən 7 gün Abu Hurayra radiyallahu an evində qonaq qaldım. Abu Hurayra radiyallahu an ailəsi və xidmətçisi növbələşərək bütün gecəni ibadət edirlər. Onlardan biri qalxır Gecənin ilk üçdə birini namaz qılır, sonra o birisini oyadır, özü yatır, o da gecənin ikinci üçdə birini namaz qılır və nəhayət o da üçüncüsünü oyadır, o da gecənin son üçdə birini namaz qılır. Və beləliklə, Abu Huraira radiyalanhun evində bütün gecə namaz qılınırdır. Böyük alimlərdən olmuş, tanınmış mühəddislərdən, imam muslimin şeyhlərindən, Həsən ibn Salih rahiməhullah gecəni üç hissəyə bölmüşdür. Bir hissəsini özü, bir hissəsini qardaşı və bir hissəsini də anası gecə namazı qılardı. Nəhayət, anası vəfat etdikdən sonra onlar gecəni iki yerə böldürlər. Yarısını özü, yarısını da qardaşı namaz qılırdı. Bu söhbətimizi bir ayə bir sahabənin sözü və alimlərdən birisinin gözəl sözü ilə tamamlamaq istəyirəm. Halimran surəsində Allah s.ə. buyurur Əs-sabirinə və sadiqinə vəl-qanitinə vəl-munfiqinə vəl-mustəxfirinə vəl-əshər Guza Allah bu ayədə həmin o şərəfli müəminləri vəzif edir. Onların beş gözəl xislətini xüsusilə vurgulayır. Səbr edənlər, doğru, düzgün olanlar, Allaha mühitə olanlar, Allahın onlara verdiyi quzudan onun yolunda xərcləyənlər və bir də gecənin sonunda Allahdan bağışlanma diləyənlər. Salman Farisi radiyallahu anh deyir ki, o müminlər ki, hər gün, xüsusilə də hər gecə, gecənin axırında əllərini qaldırıb Rəbbindən bağışlanma diləyir. Çətin gündə Sıxıntı anında əllərini qaldırıb Allahdan kömək diliyəndə mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlir. Biz bu səzi tez tezəşidirdik. Gəlin onunla bərabər Allahdan, onun istədiyini istəyək. Onun üçün şəfayətçi olaq. Allah onun istədiyini versin. Amma o insanlar ki, gecələri yatır, gündüzlər də dünya işlərinə başı qarışır və Allah his düşmür, ona dua eləmir. Yalnız sıxıntı anında əllərini qaldırıb Allaha yalvarır, o zaman mələhlər deyir. Bu səs bizə yaddır. Gəlin bundan uzaq olaq. Bunun üçün Allaha yalvarmayaq. Allah s.ə. bizləri birincilərdən etsin. O kəslərdən ki, xoş günündə Allaha yad edir, çətin günündə, sıxıntı anında da Allah s.ə. onları yad edir. Hə nəhayət, böyük alimlərdən birinin gözəl bir sözü. Muaviyyə İbn-i Murra, demişdir, mənə elə bir kişi göstərin ki, gecələr ağlasın, gündüzlər isə təbəssüm etsin. Allah s.ə.q. bizləri o kişilərdən, o müminlərdən etsin ki, gecələr Rəbbinin qarşısında durub, ağlayıya-ağlayıya ona yalvarır, ondan bağışlanma delir. Gündüzlər isə müminlərin üzünə təbəssüm edir, beləliklə də qardaşlıq münasibətini möhkəmləndirir. Et çoxlu sababı qazanır. Subhanakallahəm və bihamdik. Eşhədəu əl-lə iləhə illə ənd, əstəğfirüka və tübü ileyhəm.